Sí, nosaltres creiem que l'economia catalana té un paper molt important a fer a nivell de les comunitats europees, que és un gran mercat, és el mercat més important del món en aquests moments, i lògicament la nostra prosperitat econòmica es lliga amb la capacitat que tinguem de connectar bé amb aquest gran mercat i amb les condicions econòmiques que eh, hi hagi. Per això cal preparar-se bé, i cal tenir aquesta relació directa amb Europa, per exemple, doncs per aconseguir doncs, aquesta connexió que facilita Europa de crèdits per petites i mitjans empreses, o bé en els plans que hi ha d'innovacions tecnològiques, doncs, per fer aquest posar els nostres productes al dia, o bé per obtenir una sèrie de millores en les nostres infraestructures de transport, donc que situin més ràpidament els nostres productes en el cor d'Europa, de, i a ja siguin agraris o industrials, o, o bé per facilitar que vinguin més de pressa doncs, els turistes en aquí, i per això doncs. Per exemple, proposem l'ample de via europeu o els trens de gran velocitat i amb tota aquesta sèrie de qüestions que serveixen per a millorar l'economia catalana hi ha la possibilitat, a més d'obtenir la col·laboració i la cooperació europea. Però lògicament, com amb totes coses, cal estar present, cal seguir els temes, cal seguir allò que es diuen els expedients, i per això és important doncs, que els catalans d'aquí doncs, també estem allí i per tant hi hagi una veu en el si d'Europa, també per adequar la nostra eh, economia, l'economia catalana, l'economia europea, i per tant doncs, per guanyar aquestes posicions al mercat europeu.